Boas tardes, son as cinco e media, benvidos informativo. Están con Monserrat Fernández, están sintonizando EAV Radio. Estaremos con vostedes ata 6 facendo un repaso de actualidade. Boas tardes, fala vos Diego Rica. Os en Vigo, tempo tormentoso cunha media de 12 grados, esperanse algúnas precipitacións moi débiles nas últimas horas do día. Ben, pois damos paso ao sumario. Un gasto extra en Vigo contra as pintadas. Unha empresa viguesa visila o, o multa móvil que denuncia que non cumpre a normativa. O AVE entrará en Vigo por un túnel de oito km. Domínguez recoñece que Callejeros reflexou unha realidade pero critica que deu unha visión parcial do casco bello. A Xunta recorta o receptor pesqueiro que está do seu lado. 10 galegos morren cada día por problemas derivados do tabaquismo. O goberno vai defender a legalidade do céntimo sanitario aplicado en Galicia. Intemper presentará as súas solucións de cuberte ecolóxica no Colexio de Arquitectos de Toledo. A Xeneralitat Valenciana impulsa o desenrolo dun sistema de control intelixente de iluminación para reducir o consumo enerxético. Son Goku, olvida o galego. Alumnos de 40 institutos e colexios aplicarán matemáticas para competir durante unha semana. Breakdance, Trivial Freaky, Dobrase, Etapas son algunhas as actividades de tardes e noites vivas. O Windows Vista e Office 2007 terá disponible este mes de maio a súa versión en galego con corrector no mesmo idioma. Comeza o Festival do Norte, un dos festivais máis esperados do ano. Ben, pois... Pues, des... Local. Un gasto extra ambigo contra as pintadas. Os desmadres dos vándalos coas pinturas costa llescaros os vigueses. Cansos de amencer con manchóns decorando as súas fachadas e de desembolsar unha pequena fortuna. Cada vez que alguén deixa a súa firma en forma de grafiti, decenas de comunidades de veciños optaron nos últimos meses por contratar servizos de mantenimento actual anuales coa única empresa especializada que existe en Vigo e que lles cobra ao redor de 300 euros por ano. Os cinco socios da firma Senda 3 comenzaron a traballar en 2007 e actualmente teñen acordos con 60 comunidades viguesas e outras 32 da Coruña, ademais de realizar actuacións puntuais. O éxito que están a ter justifica un dos seus responsables, Álvaro Cambeiro, que explica que non hai ningunha outra firma adicada en exclusivas grafitis e que garantice o resultado o 100%. Tantos que aparecen habitualmente no mobiliario público como os que afectan as propiedades privadas, ata agora os retiraban empresas de limpeza común que empregaban máquinas de vapor e disolventes. Pero este grupo de especialistas comprobaron que ningún destes métodos é eficaz, puesto que os disolventes estropean a pedra e favorecen a que a pintura penetre á interior, mentres que a agua presión deixa restos e obriga a novas limpezas. A advertencia lanza a Cambeiro, que lamenta os danos que unha mala intervención deixou unha pedra dun lateral do edificio Simeón e os restos de malas limpezas que permaneceron nun bloque frente a baleídos nos que se enseñaban os aficionados do Celta. A empresa leva pouco tempo no mercado, pero a elevada demanda apenas dañou un respiro seus traballadores. Estos se comprometen a limpar nun prazo de 24 horas. Unha empresa viguesa visila multa móvil e denuncia que non cumpra a normativa. A empresa viguesa Motorluís, adicada a defensa xurídica dos automobilistas decidiron a... Onte, ante as queixas que suscita en Vigo o Multimóvil, vixiar o seu funcionamento e comprobar que cumpra o contemplado no reglamento xeral de circulación. Durante algo máis dunha semana, filmaron actividade do Multimóvil en vídeo e unha vez analizado o contido do vídeo, decidiron denunciar ante o Concello de Vigo que non se está a cumprir, por exemplo, o tempo de espera mínimo, dos minutos, para amonestar o incorrecto estacionamento ou a obriga de notificar a denuncia no acto no caso de que o conductor encontrese no interior do coche. O pasado día 20, 8 de abril, presentaron o rexisto Municipal, un escrito en DVD coas imaxes nas que o representante da empresa o abogado Abrante Noira solicita aos responsáveis de tráfico do Concello de Vigo que informen aos asientes que conducen o vehículo que deben notificar a denuncia no acto naqueles supostos no que o conductor está presente e esperar dous minutos que establece o reglamento xeral de circulación. Hombre, eh, non conozco todas as leyes como para saber se realmente o cumple ou non o cumple. Eh, de gaquer maneira, Creo que o ayuntamiento tiene que estar eh, ou al menos buscar eh, outros sistemas para ver máis zona de aparcamento, ou máis aparcamientos, porque na maioría dos sitios non os hai. Então, hombre, non sei se realmente espera, non espera. Sei que eh si, sí, eu tive experiencia eh, estando incluso dentro do coche, eh, en tempos mínimos, e eh, si sí botarme agora muito. Ah, eu non tuve ninguna, ninguna multa multa móbil, pero bueno, unha vez me pasou que pasou unha vez o multa móvil eh, estou esperando a ver se me chega a, a, a multa porque son pasou unha vez un eh, eles teñen que pasar dúas veces pero de momento non me chegou, non podo opinar sobre iso ah, a iso si sí que ya non sei sé. eu creo que eu creo que hace falta que haya un, un aparato desos de porque a gente aparca onde le dá a gana e iso non pode ser Hay que ser un poco disciplinados para todos. No se pone ese vehículo quitando multas por capricho de nadie, ¿no? Creo yo, creo yo. Yo creo que no la cumple. Además, eh, eh, eh, el fin está bien, pero la manera de ejecutarlo no. O sea, yo creo que el multamóvil... Eh... Eh, ...está obviamente para, para sancionar pues coches que están mal aparcados... ...coches que molestan y demás... ...pero si el individuo está dentro del coche... ...lo menos que puede hacer es como mínimo parar y, y, y consultar... ...porque está, porque puedes estar por llevar un enfermo... ...por, por esperar a alguien, por, por esperar plaza de aparcamiento... ...por cualquier causa, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que uno llega a un sitio... ...y por una emergencia tienes que bajarte aunque sea un minuto... entonces A mí no me ha pasado, pero gente que le ha pasado, en ese instante llegan y ahí mismo le colocan la multa. Entonces, claro, hay personas que abusan, pero hay otras que es por una necesidad que es un minutico y, y ya. OAB entrará en Vigo por un túnel de 8 kilómetros. El Ministerio de Fomento, Asunta y el Consejo acordaron a entrada de OAB a Vigo realizarase por un túnel subterráneo de unos 8 kilómetros desde Maceiras, no municipio Pontevedrés de Redondela, ata a cidade de Viguesa, co que paralizaránse as expropiacións iniciadas en Teix. Así o anunciou es en Vigo en conferencia de prensa o alcalde de Vigo, Abel Caballero, quen explicou que as actuais vías de ferrocarris desaparecerán con esta actuación subterránea e no seu lugar habitará, habitaránse un, pa, un gran paseo verde de uns 3 km. O túnel subterráneo en vías de estudo todavía non conllevará retrasos á chegada do ave a Vigo, Está prevista no 2012, asegurou Caballero na súa conferencia. O acordo para comezar o estudio deste novo trazado, subterráneo de entrada do norte do AVEN Vigo, adoptóse onte en Madrid entre representantes das tres administracións implicadas ese fiso público esta mañá por parte do Residor Vigues. A xerencia de urbanismo de Vigo ampliará o seu personal en 14 novos traballadores. A xerencia de urbanismo de Vigo contará nos próximos meses con 14 novos traballadores que reducirán a masificación de expedientes deste organismo E, e asilizarán os seus trámites en materia urbanística. urbanística. Así informou hoxe en conferencia de prensa o alcalde Vigués, Abel Caballero, que enseñalou que a xerencia encontrase en na actualidade un volume de saturación indescriptible e que esos 14 novos empregados rebaixarán esa situación que perxudica o día a día das cuestións urbanísticas na urbe viguesa. Esta oferta de empleo público para novas prazas na xerencia municipal aprobouse hoxe na xunta local do goberno. Galicia Domínguez reconoce que Callejeros reflexou unha realidade pero crítica que deu unha visión parcial do casco bello Nunca un reportase de televisión tivo tanta repercusión en Vigo. Ato momento, o estilo personal e a realidade que reflexaba o programa de cuatro callejeros sempre recibiron halagos, pero agora emitíuse un reportaxe sobre a cidade de Vigo e parece que este estilo xa non convence nin aos comerciantes nin as autoridades de Vigo. Durante a fin de semana, os comerciantes e o PP que da non imaxe que deron os reporteiros sobre o barrio histórico Vigues. E hoxe o Tenente Alcalde, Santiago Domínguez, que ten entre as súas competencias o casco bello Destacou que os redactores do programa mostraron unha realidade do barrio, pero tamén aportaron a visión parcial. Santiago Domínguez, nunha roda de prensa convocada expresamente para falar sobre o reportaxe, destacou que el persoalmente e membros do equipo municipal, fararo, falaron cos redactores do programa aos que elles comunicaron as iniciativas que estaban a levar a cabo de mellorar o casco bello. Non entendemos o porqué desta visión, xa que eles mesmos, no momento de grabación do programa, recoñeceron que saltaba a vista o esforto de rehabilitación que se está levando a cabo, decía esta mañá o nacionalista. Esta visión parza, parcial recoñeceu o nacionalista que dá unha mala imaxe da cidade xa que demostra o estado de abandono de partes do casco bello, a marxinación social, a indixencia, a prostitución e as drogas sen contemplar as medidas que se están pondo en marcha. Ainda así, dixo Domínguez, que asúma responsabilidades políticas e lamenta a visión que se deu do barrio polos veciños da zona e por iso criticou que o PP aproveitado o reportaxe para facer carroñarismo. Catalogou a Figueroa, de oportunista por criticar o abandono do Casco Vello cando o seu partido e en particularmente tivéron responsabilidades sobre o barrio histórico vigués. Eu creo que non é determinante, ¿no? Yo creo que callejeros é un programa moi específico que que, bueno, que tiene un objetivo, ¿no? Que non marca en sí la realidad tampoco del Casco Vello, ¿no? ¿no? Exacto, sí. independientemente de que bueno, de que el Casco Vello requiera una reforma profunda e demás, ¿no? Pero bueno, no creo que sea un reflejo da la ciudad ni mucho menos. No, non, eu creo que non há, aí non houve parcialidade, buscada polo menos. E o que pasa que, en fin, nos dói a todos que se poñou descoberto pois, unha especie de ferida que ten a cidade eh, e que, que hai que preocuparse de, de solucionar ese tema. Está bastante deteriorado, é unha pena porque era moi bonito en seu día, pero lo tínen moi abandonado, é unha pena. Bueno, quizás hay, hay más un poco desfavorables de Vigo, quizás, pero bueno, ni siquiera nos o, sabíamos que iba que existía eso para de estas ciudades, eh, bueno, pero bueno, también da una, una perspectiva de un problema que existe que realmente no se está tratando. Quedamos, lo vimos, quedamos asombradas porque no sabíamos que había eso frente al ayuntamiento. Bueno, esa zona siempre tuvo un poco de fama de abandonadas y de mercados drogaditos a... Unha pedra que é unha especie de contrabando, non pero pouco menos. Agora dize que fixaron ese, ese alaxe, que para min é un esperpento, pero bueno, para dar vida ao casco bello. Oh, sí, de verdade que está bastante deteriorado e que eh, non lo cuidan. Realmente non lo ven como un patrimonio um, histórico ou non o, o no lo han visto durante un tempo. ¿no? Entón se ha deteriorado bastante e é moi hermoso. Sí, había que tratar de evitar, pero son cosas do ayuntamiento, dos no. políticos. Por ti, moito que fales, sí. no, no voto, non... Pidinche o pero despois ahora da de verdad non facen nada. Eso a sempre. A Xunta recorda o sector pesqueiro que está do seu lado. A Consellería de Pesca da Xunta de Galicia recordou o seu sector que manifestouse en Santiago de Compostela para exigir medidas frente á importación e ao coste do combustible que está do seu lado e que, se si só a Administración fai propostas, non vai se poñer fin a esta situación. Así o manifestou en declaración os medios de comunicación antes de participar nun seminario en Vigo o secretario xeral da Consellería de Pesca, Miguel Ángel López Xeiro. Así mesmo, recoñeceu que a Administración está preocupada polo segmento da flota afectada por circunstancias como o precio do gasolio e as dificultades na comercialización. E recordou que as solucións a estas circunstancias pasan porque os asientes vayan da man. López Xeiro recordou que a pesca está a tomar medidas que palían esta situación, como facilitar o acceso dos pescadores a comercialización dos productos, de modo que os precios en orixen podían trasladarse ás contas de resultado das empresas, a través de mecanismos como as marcas de calidade ou outros proxectos de comercialización. En cantas medidas de tipo financiero, o secretario xeral de pesca referísse ás xudas de Minims, que no caso de Galicia extenderon a máis de 10 millóns de euros e o seu pago efectuouse no mes de marzo. Nese sentido, a Consellería recordou que fixos xestións con entidades financieras para que os afectados pudieran recibir un antecipo da de subvención. 10 galegos morren cada día por problemas derivados do tabaquismo. O 90% dos fallecidos son homes aínda que cada vez hai máis mulleres fumadoras. 10 galegos morren cada día por problemas derivados do consumo de tabaco, según advertiu onte a delegada da Consellería de Tabaco. Según de sanidade na provincia da Coruña, María Ausencia Tomé, quen ademais subliñón que as grandes víctimas do cigarrillo continúan sendo os homes. Pero isto non quere dicir que o tabaco non cause estragos, tamén entre mulleres. De feito, cada vez hai máis mulleres fumadoras, recordou Tomé. Sobre a idade de inicio, a delegada de sanidade na Coruña asegurou que cada vez os galegos comezan a fumar antes. A maioría proban o tabaco con só 11 ou 12 anos, aínda que non empezou a fumar de forma regular ata a malloría da idade. Tomé tamén destacou que o, 30, o 38% dos fumadores galegos consume máis dunha caixa de cigarrillos diaria e un 35% está entre os 10 e os 19 cigarrillos cada día e un 27% fuma menos de 10 cada día. A delegada de Sanidade recordou que o tabaquismo é a segunda causa por morte no mundo, por detrás só da hipertensión, que afecta a todas as clases sociais e a todos os países. Sen embargo, as ganas de fumar son cada vez maiores. O noso planeta Interpre presentará a súa a súas solucións de cubierta ecolóxica no Colexio de Arquitectos de Toledo. Inteper, especialistas en cobertas ecolóxicas e referente espazo español na construción de parámetros vexetais e impermeabilización, presentará mañá en Toledo as súas solucións de coberta plana integrada en términos de espazos transitables, ecolóxicos, así como de enerxía solar fotovoltaica e térmica. A Generalitat Valenciana impulsa o desenrolo dun sistema de control intelixente de iluminación para reducir o consumo enerxético. A Consellería Valenciana de Infraestructuras e Transporte, a través da Agencia Valenciana de Enerxía, subvencionaron o, desen o desenvolvemento dun novo sistema de control intelixente de iluminación, co o obxetivo de reducir o consumo enerxético tanto a vivendas particulares como a naves industriais. La AVEN, a Xencia Valenciana de Enerxía, destinou nos últimos anos un total de 20.000 millóns de euros para esta iniciativa dentro do programa de axudas para proxectos de IMAIS de MAISÍ no ámbito enerxético que se está a levar a cabo. Vizcaya sitúase a cabeceira da xestión de residuos urbanos en Europa cun aprobitamento do 70% do liso xerado. Según as conclusións dos datos de Xeración, recollida selectiva e tratamento de residuos urbanos obtidos polo Observatorio Permanente de Residuos urbanos do Territorio Histórico de Vizcaya. Este territorio situa xa cabeza de Europa na xestión de residuos urbanos. O 70% do liso xerado en Vizcaya é aproveitado material ou energéticamente. Únicamente o 30% restante depositas en vertedoires controlados. É dicir, tale como se recollen nas directrices europeas o vertido é a última poción na jerarquía da xestión dos residuos Mais de 50 empresas e entidades se adhieren ao Concello de A Coruña nunha rede de enerxía sostible para un consumo racional O Concello da Coruña presentou a nova rede de enerxía sostible Con cal se asociarán 50 grandes empresas co setivo de apostar decididamente por unha, por unha política de boas prácticas pola eficiencia energética e un consumo sostible Trátase da primeira rede de enerxía sostible que constituíse en España e que será exemplo a seguir por cidades de toda a Europa, polo seu importante respaldo social e polos seus ambiciosos objetivos. Espacio Xoven Son Goku Olvida o Galego O BNH queixase no Parlamento polos DVD da serie. Para toda unha xeración en Galicia que agora roza a trintena, As Bolas de Dragón, na súa versión original Dragon Ball, foi unha das primeiras series de debusos animados orientais que fixeron historia na programación infantil de TVG. O seu protagonista, Son Goku, creceu con miles de nenos galegos pegados á pequena pantalla, a hora da merenda para seguir as aventuras deste lo dictador do planeta Beseta, disposto primeiro a exterminar a raza humana, reconvertido novo nun defensor dos máis débiles, dos máis débiles. Seus espectaculares batallas a historia de amor con Chichi as charlas do bello maestro Mutenroy narrabanse en galego, claro, unha lingua que se, que se queda fora da terceira entrega da saga do DVD, para sorpresa do BNG disposto a levar a caso o caso ao Parlamento. O diputado nacionalista Vieito Lobeira presentou unha pregunta ante a Comisión de Control da CRTVG en busca de explicación sobre a inasumible plogítica de prezos de cesión de doblaxes que tenga TVG e que, según a resposta da empresa, selecta visión encargada da de distribución dos DVD, mesa pola normalización lingüística é a causa de que esta terceira parte da serie non teña unha versión de audio en galego, e, e sí en castelán, xaponés e catalán, con subtítulos en castelán. Desde o bloque insisten en saber cales son as diferencias na cesión de doblaxes coas televisións públicas catalana e vasca, e que medidas adotará o ente público galego para convertir a TVG nunha xente activo de normalización lingüística en relación ao doblaxe de películas. Alunos de 40 institutos e colesos aplicarán matemáticas para competir durante unha semana. A cuarta edición desta disciplina arrancou onte con oito talleres e probas entre grupos de estudiantes. Intenta escribir o número 321 nunha calculadora sin utilizar as teclas 3, 2 e 1. É un dos exercicios cos que se resta e pericia dos alumnos matemáticas desde o sexto curso de primaria ata final da ESO, na cuarta semana de matemáticas de Caixanova, que arrincou onte no centro social con oito talleres diferentes. Os estudiantes dedicarán unha hora e media a resolver cuestións metricas como se estivesen xogando a un puzzle e cálculos usando a papiroflexio. Uns 40 centros docentes de Vigo e da provincia pasarán esta semana pola terceira planta do edificio de García Barbón. O profesor da Asociación Escola Rosalía de Castro, organizadora do ciclo e o coordinador o coordinador. Sul, coordinador Sulio Ferro, o explica así. Nos estamos facendo matemáticas que quede claro. E todas estas actividades podense usar no aula, aunque aquí mostrase o aspecto máis lúdico. Sudocus, tres tipos de tangrams. Pentominós e cubos serven para practicar fraccións ou máximo denominador común ou simetría. Así se interiorizan os conceptos porque a matemática hai máis extrapta cato máis avanza. O evento conta co asesoría pedagóxica da Asociación Galega de Profesores de Educación Matemática, Agapema. Arrencou tamén a Liga MADS dividida en tres categorías e estrearon os máis pequenos. Os máis rápidos foron os do Colegio Neno de Xesús de Praga, de entre 11 e 12 anos. O equipo composto por Luis Bullousa, Marta Rodríguez, Ana Lemos e Isabel Fuertes acabou en uns 45 minutos a primeira fase. Algúnas das alumnas asegurou que de maior quere ser profesora de matemáticas. Danos un papel cunha forma xeométrica, abstrata, e temos que facela compoñendo figuras, explicaron orgullosos. Gústanos máis as prácticas a menos que haxa que estudiar fórmulas. A final de da Liga Más está prevista para o próximo alunos. Ábaco ou calculadora. O profesor Ferro ten unha idea clara de que negarse a aplicación das novas tecnologías é un absurdo. Sí, pero o vou uso, uso das mesmas. A calculadora non, non é intelixente, o que llordea é un mesmo e non todo o mundo se abusala. O broche de ouro foi posto polo doutor autor en matemáticas de Granada, Rafael Pérez, coa conferencia Mi Pentágono de la Belleza, na xornada inaugural do ciclo. Unha fórmula matemática é coa que é capaz de explicar dende a beleza dunha ópera ou unha composición artística, a beleza humana que encumbra, según o seu patrón, a modelo Naomi Campbell. Falou de cuestións clásicas que, arran, que arrancan en Platón e tamén de como construír o coñecemento de que o coñecemento que se vai impartir logo. Como farase para ensinar matemáticas? Hai que polas no seu contexto e así sairán con máis forza. As matemáticas son un cadro fantástico, a mellor obra de arte en homenaxe á intelixencia humana, asegurou. Cultura e espectáculo. Comece o Festival do Norte, un dos festivais máis esperados do ano. O 16 e 17 de maio en Vila García terá lugar un, an, un, un ano máis o Festival do Norte, cargado como sempre de artistas de renome. Dende aquela primeira edución do 2000, o festival foi crecendo notablemente e foise se convertendo nun punto de encontro para miles de sóvenes, periodistas e artistas procedentes de todos os puntos de España, Europa e incluso de continentes. Polos seus escenarios vimos algunhas das actuacións que máis marcaron a escena musical galega, entre elas as de Placebo, Radio, Radio 4, de Divi Divine Comedy, Echo e And the Bunnymen, los, Os Planetas, Fangoria, Sexi Sedi, Manuchao, Sandy Dri Drivers, Fernando Alfaro e os Alienistas, Lori Meyers, Señor Xinarro, Cat People, Delorean, The Blues, Nachovegas, Sidonie, Delux, etc. Eles fixeron que non só o público mantenga as súas actuacións na memoria, senón que recompensaron moi satisfactoriamente todo o traballo desenrolado pola organización dando o seu primer ano. Pero ademais o festival sempre caracterizouse polo apoio que lle brindou a grupos noveis, que a día de hoxe gravaron xa discos e son pezas importantes da estea musical nacional. Por iso, unha vez máis, dando o Festival do Norte teñen o prazer de ofrecer a posibilidade ás bandas galegas de pegar o seu gran salto. No cartel deste ano podemos atopar o seguinte. O Berres XVI, os bigueses de Blows, o dúo Ambert-Ambert, o trío de Glasgow en 1990, que é unha das apostas fortes do festival Os Catalais e Doní e os cabezas de cartel Broke Social Scene, banda formada en Canadá por varios discos, as, con varios discos á súas costas. Ese mesmo día, no escenario que a Xenoba estará ante Checo e Facto, De la Fe e Las Flores Azules. O sábado 17 temos outra banda de Glasgow, Sons and Doctors. Os bilbaínos standards, a banda de soul fusionado con funk, The Right Ones, e a, e a dous dos máis coñecidos a día de hoxe dentro do indie patrio, La Habitación Roja e os, e os Coruñeses Triángulo de Amor Bizarro. Estes últimos presentando o seu disco homónimo, que é un dos referentes dentro da música alternativa do país, teñen un sonido a cabalo entre My Bloody Valentine e Jesus and Mary Chain, Misturado con letras cheas de humor negro galego Imos a escoitar o segundo corte do seu disco titulado El crimen, como ocurre e como remediarlo Eu existo todo por hoxe. Poden manterse informados no informativo da noite ou non nosa página web www.eavradio.com Grazas pola vosa atención. Agora vos deixamos con Magazine Metrópolis e cunha sección especial preparada por Santi Araujo. Boas tardes. darás d'unha boa calidade de imaxe son a un prezo razoable. Ideal para ver as películas dos mellores directores de cine independente. Ven aos Cines Norte, temos a mellor e máis original cartelera. Ter frío na túa propia casa é unha sensación insoportable En Chemineas Fogos temos a última tecnoloxía para darlle o teu fogar a calidez que se merece. Cos deseños máis exclusivos que farán que o teu fogar experta as dos teus convidados. Chemineas Fogos, na avenida Castrelos 160, Vigo. Gústache pasalo ben sen complesos Pois prepárate para disfrutar cos productos que te están agardando en chocolate a túa tenda de lencería erótica en Vigo Todo o que precisas para que os teus momentos íntimos sean irrepetibles Chocolate En Policarpo Sanz número 2 Vigo Librería Grand Line Grand Line é a túa nova tenda manga en Vigo En Grand Line poderás atopar merchandising, anime e manga de todas as túas personaxes e series favoritas Atoparásnos na Rúa Urzai martes 13 de maio de 10 a 21 horas a unidade móvil do centro de transfusións de Galicia estará na Universidade de Vigo esperando a solidaridade de todos os estudiantes porque recorda doar sangue e doar vida ¿El moderno y agradable que ahora el aperitivo ofrece una gran cantidad de tapas para acompañar con boviño? ¡Arrevoltosa! ¿Tortillas de patatas sorten a barra? ¡Arrevoltosa! ¿De hoy toda mañana a 12 de la noche? ¡Arrevoltosa! ¿Rúa Pardo Bafán número 17? ¡Arrevoltosa! ¡Arrevoltosa! xa tú a túa paixón e a lectura, xa temos algo en común. Na Casa do Libro temos todos os exemplares e podemos asesorarte. Axudámoste a topar o que estás a buscar. Segue as páxinas que te levan ata Velázquez Moreno 27 e xumérxete na Casa do Libro. Home de Negro te está a esperar no seu último disco, American 5. A Yolica oh, se inda lle oh, quedan balas na recámara. 12 cancións que disparan o teu corazón. Recorda, American 5, sana túa tenda habitual. Go tell that long tongue liar, go and tell that midnight writer. Tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell them that God's gonna... De Ola, boas tardes, estamos aquí con vos unha tarde máis no magazín Metrópolis Eu son Sara Iglesias e estaremos con vostedes ata sete e media na EAJV Radio O tema do programa de hoxe é a Acor Vermella Así que toda a sección terá relación con este cor tan guerreiro e pasional Hoxe, como novidade, contaremos coa presenza do meu compañeiro Santiago Araujo Que presentará a programa Monográfica Música de Cor Vermella Nel fará un repaso das cancións máis relacionadas e máis que máis nos recordan a Cor Vermella. Boas tardes, Santi, que tal estás? Hola, que tal Sara, moi ben. Entón, imos faceros neste magazín de Metrópolis de Cor Vermella un repaso a cancións que levan sobre todo no seu título, pois eso, a Cor Vermella. Vamos a empezar co primer tema. tips on the floor some songs we can't afford to play. When we came here today all I wanted to say see how much I miss you. drugs we can't afford on the way when we came here today I felt something true now I Acámos de escoitar Raze, I am Blue de Wilco, unha banda formada en Chicago Illinois, Linoise, eh, que está composta por Jeff Tweedy, que foi un dos creadores de esta eh, última tendencia do All Country, que, co seu grupo Ankel Tu Pelo, eh, no que estaba tamén o seu compañero eh, Jay Farrar, que agora está con unha banda que se chama Sunbolt. Este, este corte pertence a un dos seus eh, discos máis famosos, que se chama Vinder que é un doble, de, un doble disco, Eh, do ano 96 eh, eh, vamos a escoltar agora outro tema que ten que ver coa cor vermella que se chama Little Red Rooster I am the Little Red Rooster Too late the crow for days the little red rooster Two legs And a crow for day Keep everything in the farm door, Upset in every way. Dogs begin a bow Hows begin a howl Dogs begin a bow Hows begin a howl Watch strange calf people Little red roosters on the crowd If you see my little red rooster Please drive him home If you see my little red rooster Acabamos de escoitar Little Red Rooster, que é unha canción de blues escrita por Willie Dixon que foi popularizada por Howling Wolf no seu single de Red Rooster. Esta é unha versión feita polos Rolling Stones, que alcanzou o primeiro lugar no, no chardos de UK en, o 3 de decembro de 1964. Este é, é un clásico de blues do que fixeron versións desde Can't Heat, Grateful Dead, Jarbears, Sam Cook e The Doors. Este tema foi eh, mandado retirar de, das listas por a seu temática sexual e foi eh, pois substituída por Heart Stone. Ben, vamos a escostar o seguinte tema que ten que ver con, con a cor vermelha. Can I have six in? If not we'll have to have two. We are coming up by and on. Yes, I'll get one with you. I want it let us have six in, especially not with the food have just told us no though he didn't have to be rude you see her with the green dress she talked to me at the bar where I miss some pound fifth day we've only gonna buy yard I you see she were gorgeous and she would beyond belief bu's lying at the side drinking this man a five came of a tropicalreath and I'm to kind of thing that seems so silly but not when they broke. Ben, Light, Doors are secured. de escoitar Red Light Indicated is de Arctic Monkeys, que é unha banda de Sex eh, esta banda de Sex que ten dous discos e co, co seu primeiro disco eh, alcanzou o álbum de debut máis vendido nas súas primeiras semanas en Reino Unido, desbancando o Definitely Maybe de Oasis. Coas súas letras presenta un realismo social e observacións da vida da clase trabajadora. Ben, vamos a o seguinte tema. Rain splashed nickel and spilled like Chamblee all along the midway. There's a little blue jay a red dress, a sad night. One straw in a root beer, a compact with a cracked mirror. the bottle of evening in Paris perfume was the sad tune. He told it away by the magazine. Take care of business, it seems Bring a raincoat Bring a suitcase Bring your dark eyes And wear those wet shoes There's doc who let the bus stop Umbrellas arranged in a sad bouquet Little Caesar got caught He's going on down a second Stations on the chamber to steal a diamond ring from a jewelry store. Boys, oh, baby, loved the way she looked in those red shoes. She waited by the drugstore. She said, never been this late before. Dogs paid the rattle the chain in a cold jingle of in a puddle. walks, the hounds splash the nickel for the soldiers, Santa Claus is drunk in the ski room, Christmas Eve, in a sad cafe, when the moon gets its way. a Tom Waits con eh, Red Shoes by the Drustor de o tema Blue Valentine eh, Tom Waits é un artista moi influinte no, nos, desde fai 20 anos é eh, un autor recoñecido é eh, un actor recoñecido que participou en moitas películas de por exemplo Jim Jarmus agora imos desplazarnos eh, ao rock americano coa seguinte canción I you know you could've been a wonder just to the sky Serán Kings of Leon con Red Morning Light Son un grupo de tenis que fan garage rock eh, A súa música está influenciada Sobre todo por a educación religio religiosa A súas raíces do sur dos Estados Unidos Coa seguinte canción Visaremos a cor vermella dos garaxes De San Francisco Acabades de escoistar a Black Rabbit Motorcycle Club, que son un grupo de San Francisco, como dixéramos. O seu tema é Red, Ice and Tears. Son un grupo que elevan facendo varios anos garage rock, que están influenciados sobre todo por grupos dos 80 de nois, como son Jesus Amiri e My Bloody Valentine. E para o seguinte tema vamos a adentrarnos dentro da profundidade do rock hindú. Esta será Ancula Saker con a versión de Tim Harding, un artista que parece que só so se fa eh, famosas as súas versións, a Red Balloon vinosáis. Eh, hasta aquí chegou en Sara a, a selección de cancións con títulos de cor vermello acostaronche. Pois pues si, sí, moito, eh. moitas grazas, Santi. Agora quero diciros a todos que o que isto hoixe fixémonos un unha ronda de cancións de cor vermello, pero as próximas semanas aí que teremos a entrevista que versará sobre o oeste, así que ide preparándoos todos. Abertades pistolas, os <ríe> forasteiros. Disfrutarás dunha boa calidade de, de maxesón a un prezo razoable. Ideal para ver as películas dos mellores directores de cine independente. Venga, os tienes norte. Temos a mellor e máis orixinal carteleira. Ter frío na túa propia casa é unha sensación insoportable. En Termineas Fogos temos a última tecnoloxía para darte o teu fogar a calidez que se merece. Con los diseños más exclusivos que harán que tu hogar expertas en besas de los teus convidados. Chemineas Fogos, en avenida Castrelos 160, Vigo. Really ¿Gústache pasarlo bien sin complejos?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 moderno y agradable que ahora ahorado aperitivo ofrece una gran cantidad de tapas para acompañar con boviño a revoltosa tortillas de patatas sorten a barra a revoltosa de hoy toda mañana a 12 de la noche a revoltosarúa pardo bazzán número 17 a revoltosa.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 Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut them down Nova York Anos 30 Chega a Metrópoli Os Irmans Red Amor Paixón, conflictos, mentiras y verdades, no sé más, Fer, esta tarde en Metrópolis. canción. Separá. Óscar, estou impaciente por saber que se trata de que trata o reportaxe. Pois pues verais, Ala, estive meditando moito calía calía ser a reportaxe desta de semana, pero ao final decidín que non íamos ter a reportaxe. Ala, como que non íamos ter a reportaxe? Pero ti que pasa? Non queres cobrar esta semana ou que? Non teño reportaxe, pero teño outra cousa. Outra cousa? E logo, que outra cousa tes? Recordas os comezos da radio? Mm, os comezos da radio? Claro, home, eses programas pioneiros, non? Unhas ficcións radiofónicas. sí sí sí, Pois imos ir atrás no tempo para recuperar un xénero olvidado. A radionovela. A radionovela? Este mes e que non cobras, eh? E logo... Va, vas vasnos por a Marrosa, esa mítica radionovela tan cutre, por non decir outra cosa, e quedarte tan fresco. Se ache gustaría. Non home, é unha radionovela, pero é actual. Recuperamos o género cunha produción propia. Ademais, é o idóneo para ilustrar a cor Vermella, saque ese espírito das da radionovelas. Pero entón non me quedou claro todavía. Non hai reportaxe esta semana? Nin esta, nin a seguinte. Mira, Óscar, eh? que xa non cobras <ríe> Pesada Que ímos ter unha retronomera de dous capítulos Ah, dous capítulos Eh, por dous? Non é moi larga, entón? Eh? Porque Eres así tomame unha semana de vacacións Que capi... Óscar, estás despedido, en serio Si, sí, oh, veña E eh, que máis pon no meu lugar? Pois... Pues, a unha invitada moi especial Bous días! ¡Bos días, señora Fletcher! Pero ahora vamos a avisaros con la intriga y vamos a poner publicidades. ¿Vas a sustituir por esta publicidad? En fin, que damos paso a nuestra radionovela ambientada en Nueva York dos años 30. ¡Disfrutad ya! Que vamos con publicidad, que no te enteras y encima te vas ya. ¡Vete! ¡Pero si no vos enteras de nada! ¡Qué facetas aquí! E pensar que todo este sabor pode estar en tan pouco espazo Con Coca-Cola Light terás o sabor máis refrescante sen calorías como ti te mereces Coca-Cola Light, algo tan importante nunca foi tan liceiro Na Floristería La Vermella atoparás os mellores ramos de flores o mellor prezo, os mellores arreglos fúnebres e cestas de froitas. Ven a Floristería La Vermella a mercar as túas flores e plantas. Esta é a Semana das Rosas Vermellas. Oferta en ramos de rosas e bombós de Mallorca. A combinación perfecta para no Regala flores da Floristería La Vermella, na Rúa Torcedeira número 45. Estás canso do teu bello ordenador? En Hiperplanet temos os mellores produtos o mellor prezo. Pentium 4, con un siga de RAM e 200 sigas de espacio no disco duro, 399 euros. Portátil ácer Aspire 3690, con un siga de RAM e 100 sigas de espacio no disco duro, 499 euros. Ven a visitarnos na nosa tenda no Centro Comercial Gran Vía. Esa cor, amor, paixón, sensualidade. Por outro lado, a morte, a destrucción, a deseneración do xénero humano. Unha sensación imposible de controlar. Para saber de que falo, tenemos que ir lonxe a un tempo que quizáis nunca existiu, pero non por iso deixa de ser real echa os ollos e xinte como o vermelho te invade Vouxe contar unha desas historias cargadas de amor paixón e morte unha desas historias que nunca sucedeu irmáns Red Nova York 25 de maio de 1932 Mari Mari Mari Esperta dunha vez falla que berres Arriba que temos traballo Ho un asesinato no hotel San Francisco Downtown Este é o caso que aguardábamos. Para ti sempre é o caso que aguardvamo. Isto é diferente, Charles Williams, 42 anos, era un dos peixes gordos de Wall Street Esa merda que reventou fai dos anos? A esa merda chamaselle crack bursátil Xa, xa Ademais, era un dos homes de confianza na Casa Blanca Mejor o presidente liase con homens? Iso non ten gracia Bah, si, sí. era un home importante, toda unha figura clave na sociedade, moi popular, etc, etc, xo es ben nin Pois se entendiches, arriba, que temos traballo Todas as mañáns repetíase a mesma historia no despacho dos irmáns Red. O pequeno despacho estaba situado xusto enfrente do letreiro luminoso dun hotel. O despacho era pequeno e frío e mal iluminado, xa que estaba situado nunha das ruas máis estreitas de Nova York. O piso tiña sempre unha cor vermella xa que a luz de neón do hotel tintaba toda a estancia de vermello Contratou-nos a propia viúva. Debe estar o chegar, porque, ao parecer, a policía non lle dá respostas. Está moi interesada en saber que matou o seu marido. Pois pues mira, esa debe ser ela. Benvida, Miss Williams. Son David y Red. Falamos onte por teléfono. Vos días. Ai, non podo creer que Charles morrese. Era un bobo, me saben? Preséntolle a miña compañeira, Marie Red. Querida? Un placer. Ben, sentese aquí, Por favor. A señora Williams era unha muller pequena e con cara afable. Os seus ollos verdes saltaban á vista sobre a súa tez blanquecina. Aínda que habitualmente non adoitaba dirigirle a palabra a persoas de clase máis baixa que ela, estaba facendo un esforzo no caso dos irmáns Red. Este sitio é, como dicilo, moi acolledor. Señora Williams, pode contarnos todo o que saiba? Por suposto. Fai dous días foi o cumpleanos de Charles. Organizamos unha gran festa no San Francisco Downtown, o hotel máis luxoso de toda a cidade. Todo mundo estaba ali, refirome, por suposto, a xente de alto nivel, claro, xente do noso nivel. A metade da festa Charles desapareceu e non volvimos a saber del. Cando toparon o corpo? A mañan seguinte non volveu a casa, Chamou o hotel, apareceu tirado nun dos cartos. Ai, meu pobre Charles. E vostede onde estaba? Marie! Eu marcheu con Sebastian, o meu chofer. Non é a primeira vez que Charles non ven dormir a casa. Supuxen que seguirían a festa. Faciou a miúdo Como se atreve? Charles era un home decente. Perdoe, a Miss Williams, Mari non pensa o que di. Ei! Non consentirei que se me falte o respeto. Perdoe, non volverá a correr. Que atopar no corpo? Un chal vermello é a súa axenda. Charles non iba a ningún sitio sen ela. Deixoola, pode ser vos axuda. E o chal? A policía di que era dun ocupante anterior. Non ten nada de importante. A señora Williams colleu un anaco de papel da axenda e escribiu o seu número de teléfono e o seu enderezo. Aquí tes, Red. Agardo, noticias vosas. E da mesma maneira que entrou, a señora Williams desapareceu pola porta. aínda podía sentirse a súa presencia no cuarto. Certamente era unha muller impoñente. Temos que coñecer mellor a víctima e así coñeceremos o asesino. Enten que sexir, é unha sesión de espiritismo? Non, parva. Imos ao seu despacho en Wall Street. David e Marie van decididos a descubrirlo todo acerca de Charles Williams. Para iso, entran no seu despacho. Vaya, parece que o noso amigo non era moi fanático da limpeza. Pois ben, señora de Proper, ímos ao chollo. Tardaremos séculos en revisar todo isto. Capéis, capéis, se nos capéis. É un montón de merda, non encontraremos nada. Como que non? De seguro que aquí hai máis virus que no hospicio. Moi gracioso, David. María e David seguen buscando durante horas, lendo cada liña de cada documento, rebuscando entre os bolsos das chaquetas e dos gabáns, abrindo e sacando cada queixón do escritorio, intentando, de alguna maneira, Reconstruir os últimos días de Charles Williams. Isto é imposible, por aquí non vimos a ningún lado. Ei, hey, que facedes aquí? Tendes reservadas as instalacións? Claro que sí, seguimos o protocolo. Estás interrumpindo a radionovela. Ai, Sinto, podedes seguir. Eh, ben, por onde íamos? Ah, sí, anos 30, María David. Xa me lembro. Pois ben... Os nosos protagonistas seguían na procura dunha pista que lhes conduzise ao autor material dos feitos. Non sabían que a resposta estaba máis cerca do que pensaban. Non hai dúbida de que este me gustaba a la bebida. Que cantidade de botellas baleiras hai aquí? ¡Marí! Ai, home, oh, non me dín conto, xinto. Dende logo, ti es increíble, eh? David precipitouse ata onde estaba Marí. Esta acababa de tirar unha das botellas baleiras enriba dun marco de fotos. Ambos escacharon. Mentre David se acercaba ata onde estaba Marie, esta estaba agachada recollendo os cristais. Debaixo do marco, había unha tarxeta. Sempre tes que meter a... A casa de Madame Violet. Gracias por todo, Charles. Un bico, chocho. Chocho? Chocho. Cho. Estás de broma? Eu que di. Pero iso é a tarxeta do puti club. Prostíbulo. Mas muda, está xa todo claro. Que está claro? Miraba sexa unha señorita de compañía, eh? Era un porco. Pero que vou facer contigo? Entón, entón teremos que ir a preguntar a ver se atopamos algunha nova pista. Isto será interesante. Claro, incluso tipo podes atopar novas vías laborais. Si tamén é un porco. A casa de Madame Violet, atopábase nas aforas da cidade. Era unha casiña de estilo victoriano e aparentemente normal por fora. Quen ia imaginar que o que había dentro era... Un poticlú! Prostíbulo! Xa, xa. Por favor, imos entrar, non o fagas máis difícil. María e David quedaron calados. Agardaban pacientemente a que abrisen a porta para poder entrar. Non era a primeira vez que acudían a citas en lugares pouco amables ou incluso perigosos. Pero por algunha razón, isto producía unha sensación incómoda. De súpeto, a porta abriuse. Contra Sinal. Parco! Imbécil. Basta, quén demosodes? Eh, somos... Eh, queríamos falar con Chocho. Por qué? Estamos interesados en contratala. Non é con xochó con que entedes que de falar. Entón poderí... Pasade, atenderá vos Lulú. Pero non nos interesa falar con... Seca que le des que quedar fora. Non. Non. Entón pasade. De detrás da porta saí un home de máis de dous metros de altura. María e David non eran precisamente altos, polo que xo lle alcanzaban a ver o peito o home. Pasaron a unha sala iluminada completamente de vermello. Era como o laboratorio dun fotógrafo. A diferencia era que nesas paredes filtrábase o son de música de Cancán, misturado tamén con outros sons. Ah, oh, sí, Despois de recorrer un estreito pasillo chegaron ao final unha porta metálica tintada de vermello. O home sinalou a porta, deu-se media volta e marchou. Veña, imos entrar. Moi ben, xa me contarás que che dixo. Sabes que imos é un plural. E se me nego? Pois te quedarás fora, nun estreito pasillo, case sen luz, onde calquera pode... Pensando mellor, vai ser mellor que entre contigo. Nun no, quero que che pase nada. Ya, claro. Adiante. Os irmáns abriron a porta metálica. Tras ela, unha muller, resentaba un escritorio. A muller era de tez pálida, na que resaltaban os seus beizos pintados dun vermello intenso. Oh, vaya, non estamos afeitos a dar servizos múltiples, pero imagino que sempre que me recompensedes. Curioso, ela tamén pensa que é un por... Que non estamos aquí por iso! Entón, que queredes? A ah, es vostede chamase en Lulu ou Madame Violet? Ai, pero que parva, eh? <ríe> Querida... É o so mesmo aquel que o resto das miñas mozas. Sabe que eu dígolle o mesmo todos os días. O meu nome é Lulu Violet. Eu son unha dona deste establecemento. Un placer. Un placer. Así que non vides por sexo. Non descartemos ningunha opción. Mari, que ao mellor axúdanse a tocar algunha pista. Probablemente non. Estou segura de que quedaría máis que satisfeito cos nosos servizos. Xa, xa, pero que estamos traballando, e eh? cando estamos en servicio non soemos facer estas cousas. E que traballo vos leva cando min? Charles Williams. Charlie. Coñeciou? Ainda coñezo, veo por aquí por última vez o mes pasado. Con Chocho? Coñeces a Chocho? Non, pero queremos coñecela. Interesante. Pero creo que Chocho ten compañía por esta noite. Pero poden esperar se queren. David sentíase frustrado. Era a única pista que tiñan en días. Lulu, o señor Barkin quedou dormido antes de acabar o servizo. Que digo acabar? Comezar. Está borracho? Como unha cuba. Entón, a maña seguinte cobras o servizo. Ei, hey, é moi guapa. Gracias, ti tampouco estás mal. Marie púxose vermella, coma se fose un pequeno tomate. Non o veese? Se xa sabía eu que... Que co sabía? sabías? Eh, nada, nada. Hola, señorita Chocho. E ti que ven sendo? Chamome David Red, son investigador privado. Se xa so que fose, eu non fun. Non se preocupe, Chocho. só so temos unhas preguntas que facerlle. Dime entón, encanto. Coñecía vostede a Charles Williams? Un tipo interesante, un bo amigo. Un bo amigo? De Adrian Brown. presentounos por así decilo, no cumpranos de Adrian. E antes de que me preguntes, monada, foi o mellor que me pasou nunca. E iso? Empezarei polo principio. A esa señora Brown foi a Cuba o verán pasado. Alí coñeceu un crioulo que se está a facer de ouro coas plantacións de azúcar e café. Deixou a Adrian. Brown estaba tan deprimido que apenas saía do de seu despacho. Fai un mes, Charles veu a casa de Madame Violet buscando unha puta con clase para fincir un interés por Adrian. Resultou sen xelo fincir porque Adrian é un home excelente. A semana xa non tiña que fincir nin nas festas, nin na cama. Entón, está a piques de deixar esta vida? Deixar esta vida, que inocente mes. Gústame esta vida, gústame volver tolos os homes. e incluso algúnas mulleres. Gústame a noite, a paisón e o prazer. O vermello é a miña cor favorita, é a cor do amor, do sexo, da lusuria, o deseso que nos move, o deseso de posuir o outro, de to leal o to infinito. O dese so a nosa coñecernos, a ver como realmente o ser humano, un ser caprichoso e libre, libre e libertino, ambicioso. Somos así, querida, e ti das miñas, pertences aos seres que viven por e para o prazer. Os homes, os machos, eles déronse conta do maravilloso do prazer. E foise nos negado, as mulleras debemos reconquistar o prazer. Eu non non ti, si, quizais aínda non o descubrises pero pra hacer o podértelo dentro. Marí quedou sin palabras. Quizáis, só quizáis. Chocho cho tiña razón. Ten vosted desposo, mozo? Algo serio que puidese... Pensas que necesito un machote para vivir? Esta vida permíteme ser autónoma. Non necesito un home que me garde. Adrien, entende, e tamén os meus outros e outras amantes. Ninguén me posúe. Señorita Chocho, teño que preguntarlle. Coñece voste de razón pola que o señor Williams pudiera ser asesinado? Ningo sei, nin me importa. Pero quizáis teña que ver máis cos cartos que con putas. Xe basta, non hai nada máis que preguntar. O matón de Madame Lulu apareceu tras ela. E antes de que os nosos detectives pudieran articular palabra, xa se atopaban na rúa. Antes de xirar na esquina abatidos, oen a chocho desde unha fiestra da casa. Falade con Adrien, el era seu socio. Xochó, chamame. Marí, pero, pero que estás a dicir? Que? Xo so quero saber máis do pracer e do poder, que la ensinar. Mira, mira, mira. Tira para o despacho, anda. María e David desapareceron entre a neboa. Empezaba a chover, así que correron ata o seu despacho. A mañá seguinte visitaron a Adrien Brown. Era un home con pinta de bonachón, non moi alto, regordete. Vestía un traxe azul con rayas grises. Víase que era un home pulcro, impecable nos seus gestos e no seu, sexto seu vestir. A súa oficina era todo o contrario que a do seu recenfinado amigo. "Boas, en que podo axudarvos? Somos os irmáns Red." ¿Evo usted del señor Brown? Sí... so de esos famosos Irmáns Red? Amy, me de vos. tedes alguna nueva? Amy, sí que te más puto armario. Cualquier día destes levo una alabazada por culpa túa, ¿sabes? <risa> no sal por hice. imputo oín por todas las nuevas relaciones. Ainda que se sea femenino. Gracias. que veces olvidos olvidéis, ¿me dais? Pasen el sentencia. ¿Quieren un café? non gracias. Entreteremoslo por poco tempo, Sabemos que es un hombre moi ocupado. Falamos con Chocho. Contou-nos o que fixe Charles por vostede. Terás que ser máis precisa, moza. Charlie era o meu mellor amigo. Facíamos moitas cousas xuntos e él axudoume moitísimo neste último mes. Era o meu socio, ademais do meu amigo. David recordou de súpeto as últimas palabras de Chocho. Cho. Quizáis teña que ver máis con cartos que con putas. Disculpe? Estaba, estaba pensando. Claro, vosted era o seu socio. Así é, notase que detective, é? Eh? Traballabades xuntos cando no 99 todo se viu abaixo. Chas traballaba cos cartos de moita xente, xente que perdeu o tono no 99. É probable que moita xente quisese matalo. É unha posibilidade, de e dende logo o razonamento é moi lógico. Só so hai un pequeno pero. Abúrrame! Queres ir xogar co gato? Tens un gato! Ah, ven aquí, bonito, ven! Xx! En fin, por onde ia? Ia darme a razón de por que ninguén o puido asesinar por cartos. Ah, sí. Verás, Charlie era un home de negocios cunha visión increíble, casi premonitoria. Sabes que o motivo de que no 29 todo o sistema financiero se viñese abaixo é porque todo o mundo quería comprar accións. Chegou un momento no que ter accións era o máis habitual. Charlie mirou vir a catástrofe. E vendeu no todo. Como supo vender a tempo, cando as accións estaban no seu mellor momento, Nen ele, nen os seus clientes perderon cartos. A min parecíame que estaba tolo por vendelo todo. As accións non paraban de subir e subir, pero ao final arruinado. Unha semana despois de que Charles vendera todo, comezou a baixar. Arruinei-me eu e arruinei a moitos dos meus clientes. Se non fosse por Charles, el axudoume a reinventir de forma moi inteligente. E agora, volvo a ter algúns cartiños. Quere dicir que ningún dos clientes de Charles perdeu cartos? Non, son todos ricos. Mentre o resto do país está pasando unha crise, e moitísima da xente que onte era da máis alta sociedade está na rúa e vendendo as súas posesións. Estou confundido. Entón, entón, que matou a Charles Williams? Preguntémosle a señora Fletcher. Querida, eu sou a senhora Fletcher, detective Carallo, o que nos faltaba, competencia Eu veño do futuro Bo, eu preferiría a Xena, princesa guerreira Luciliu Basta, temos 25 minutos de programa e eu falo moi lento Moi ben, moi ben, contenos Parecedes parvos, o programa de hoxe en metrópolis vai do color vermello. Sabemolo Ben, pois esa é a miña pista Vermelho, alguna señorita de compañía? Non, tiña muller e fillos. E Sara Vermella, claro. Sara Vermella? Outra fulana máis. Todo mundo a coñece. É unha personalidade. A muller máis deslumbrante que vin xa máis. Todo mundo sabía que Charles e Sara mantiñen unha aventura, incluso a súa muller. E esa Sara Vermella, onde a podemos atopar? Ben, aconsello que vallades a calquera festa de sociedade. Ai, Sara, unha muller tan ardente, as veces demasiado. Sabe o que quere e como conseguilo. A súa muller sabíao. Supoño, aínda que nos ámbitos sociais nos que nos movemos, hai un pacto de silencio para estas cousas. Homes, por que vos tarán tanto señoritas de compañía? Isto, bueno, eh nós temos que marchar. Moi ben. Sinto non seros os de máis axuda e agradecería vos que o de chocho quedas entre nós. David botou a última mirada á señora Fletcher e a Adrien levantouse. Outra pista botada abaixo. Sen embargo, Sara Vermella podía serlles útil. Adeus, mi chiño Adeus, Angela Lansbury. Adeus, putero de chocho. Señora Fleche. Chámame Edrien. Xá xa. xa. Que, facendo amigos, Marie? Que gato tan simpático. Se ver a imitar a chiquito de calzada. <risa> imos pasar por un sitio antes de ir para casa. Onde imos? A unha festa. Lindo tainse esta mañán que hoxe era a estrella da película o doutor Jekyll e Mr. Hyde. E, eh, a que non adiviñas onde? No San Francisco o Downtown. Escoiteino pola radio. Vaya, sorprendesme. Pois pues ben, ponte guapa que imos de festa. E ata aquí por hoxe. Se queres saber como remata esta historia, non te perdas o próximo programa de Metrópolis. Un sitio onde poder disfrutar Onde escoitar os concertos das túas bandas locais E pasar un bo rato cos teus amigos Vinde a Iguana, en vivo na zona de Churruca IB Seguros Para cualquier tipo de seguro De fogar, de cesos, de vida De subilación, de automóvil De retirada do carné Deixan os mellorachas garantías e o prezo IB Seguros E a bofe que estarás seguro. groqueiras que en só so tres tempos. A mellor calidade e o mellor asesoramento. Contamos con instrumentos de todos os países. Visítanos a tenda Musical Vigo. Rúa Camelias número 21. I'm my mother, baby, and I'm gonna see you through uh, teño tanta fame que vou chearme cun ma guaper cun's chicken para acompañalos Unha boa ración de patacas fitidas máis unha moca cola La rapaza non sabe o que di Don't Vengo me son o xantar Onde mellor te vas xa Hey, A mellor cervexa A mellor comida O mellor ambiente E todo no centro comercial Alaxe Na planta baixa local número 20 Real Delicios A cervexa máis deliciosa Esta semana en Metrópolis a mellora senda. Toda actualidad en música, teatro, exposición, cine, literatura, todo en un tono muy vermello ¡No te desconectes! paz irlandés Dubliners Boa ambiente, boa música e a mellor cerveza de importación Dubliners Esperamos de rúa Venezuela número 9 Comezamo la nova e mellorada xenda de Metrópolis. Se vos gustaba anterior, a de agora vais vos encantar. Hoxe vimos cargadiños de cousas, exposicións, cine, literatura, música, teatro, e ademais estreamos seccións. Esperemos que vos guste o tema xa sabedes, non? A cor vermella. Así que non vos despeguedes do aparato, que comezamo a xenda. Entrámonos no bloque de literatura, no que os informaremos das novidades no mundo literario. En esta eh, nesta semana destacan, a ver, Instrucción para salvar el mundo de Rosa Montero, que narra a historia de cuatro personaxes inmersos na apocalíptica modernidade dunha gran urbe. Un taxista viúvo que non supera a perda da súa muller, un médico desencantado, unha prostituta africana ferrada á vida e unha vella científica son estes personaxes que protagonizan esta gran novela. Outro que estreamos, que se estrea o 16 deste mes, é Asesino da Escuridade, Anne Perry. No que mentres Williams Mount patrulla o Támesis o frente dun grupo de policía fluvial, presencia a caída dunha parella dende una ponte. Accidente, suicidio ou asasinato. As cousas complicanse cando Mount descubre a identidade dos dous personaxes. Outro que se estrea é a reedición do libro de relatos de Saúl Fernández, que leva por título Basado en hechos reales Son 10 historias En cada unha atopamos unha sobre a historia a súas narracións enxerificada nun momento histórico E cunha anécdota que a faga presente e a benifique Algunos dos protagonistas da historia son Un divorciado desamparado Que quizáis non teña onde caerse morto Un estúpido compulentado de encontrar a súa orixe Un profesor borracho que pensa que ser docente Se halle converte en decente Cambiamos de tercio Si leo un libro y mi cuerpo se hiela hasta el punto de que no hay fuego que pueda calentarlo, entonces sé que eso es poesía. Si me siento físicamente como si me arrancaran la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. Emily Dickinson Xa estamos no espazo de poesía, no que hoxe rendimos homenaxe ao poeta Pablo García Baena, que o pasado mércoles o premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. E agora toca de turno a un relato. Como é o caso ben tintado de cor vermella. o libro titúlase La próxima vez, e o autor é Marc Levy. No libro, se o ledes claro, coñeceremos a Jonathan, un especialista en pintura, que está completamente fascinado por un pintor ruso del siglo XIX, llamado Vladimir Raskin. Coñece os oscados a perfección, menos un o último da súa carreira e a súa obra maestra polo que o seu maior anhelo é atopar dicha pintura Vladimir vivía coa súa muller traballando como pintor realizando os traballos que lle solicitaban ata que o zar ordenou a morte dos dous e a quema de todos os uscados Cuando por fin cayó la noche Vladimir regresou a superficie e hallou refugio en la parte de atrás dun carro escondido en unha bala de paja vieja destinada a los caballos del emperador Allí pasó inadvertido a la espera de que amaneciera para poder oír del palacio, favorecido por la agitación matutina. Todos los cuadros de Vladimir fueron confiscados aquella misma tarde. Ardieron pasto del fuego en la chimenea monumental de un gran banquete que ofreció el consejero del zar. La fiesta se prolongó durante cuatro horas. A medianoche, los comensales asomaron a las ventanas para disfrutar del espectáculo que se les ofrecía en el recinto del palacio. Agazapado en la penumbra, Vladimir fue testigo de un asesinato. Su mujer, Clara, arrestada aquella misma noche, fue conducida por dos guardias hasta el lugar del suplazo. Desde el momento en que apareció en el patio, no apartó los ojos de las estrellas. Se levantaron 12 fusiles. Vladimir rogó al cielo que ella volviese la mirada y la cruzaron una última vez con la suya, pero ella no hizo nada. Inspiró profundamente y sonaron 12 disparos. Sus piernas cedieron y su cuerpo destrozado se derrumbó sobre la nieve espesa y manchada. El eco de su amor se elevó por encima de las paredes del recinto y reinó el silencio. Vladimir descubrió que la vida era más poderosa que su arte. Ni la combinación perfecta de todos los colores del mundo habría podido retratar su pena. Aquella noche, el vino que fluía a raudales en las mesas iba a mezclarse para él con la sangre perdida del cuerpo de Clara. Regueros de un rojo carmín fundieron el mantón blanco y dibujaron epígrafes sobre los adoquines desnudos que asomaban su cabeza sombría como tantos otros fulgores negros en el corazón del pintor. Vladimir se llevó grabada en la memoria una de sus más bellas obras que realizaría en Londres diez años después. En el transcurso de sus años de exilio rehizo las de su periodo ruso que habían sido destruidas, aunque las modificó, pues Vladimir nunca volvió a pintar un cuerpo un rostro de mujer nunca apareció el menor atismo de rojo en su pintura. E para terminar, imos con algo novo, xa que agora imos va a recomendar cada semana unha película, un libro, unha exposición, unha obra de teatro e un disco. De maneira que para finalizar o bloque de literatura diremos que esta semana recomendamos El Estranjero, título oficial en francés eh, L'Etranger. Publicado en 1942, é unha obra del escritor francés Albert Camus. O personaxe da obra é un ser indiferente á realidade para, por resultarlle absurda e inado, inabordable. O progreso tecnolóxico lle privao de participación nas decisións colectivas e lle coberteu en estranxeiro, dentro do que debería ser o seu propio entorno. Comeza o bloque de teatro para informaros de todas las funciones que podéis ver aquí en Vigo en esta semana. Que destaca el Teatro Lido, lo que nos vais a hablar si integrante de este ciclo de teatro. que nos conta? Hola Sara, eh, voy a invitaros a todos los oyentes a que vengáis a ver Teatro Leído de la agrupación de actores de Vigo, que van a ser el miércoles próximo en Pontevedra, en la Fundación Caixa Galicia, y el jueves en Vigo, también en la Fundación, que está en Policarpo Saz XXI. Vamos a representar El pobrecito embustero de Víctor Ruiz de Riarte. Es una comedia eh, muy divertida que tiene también un algo moralizante, pero las risas están aseguradas. El tipo de público para todos. Normalmente viene gente bastante mayor, pero yo creo que esta obra en concreto puede ir para personas desde niños hasta ancianos. O sea casi Os invito a todos que seguro que lo pasaréis bien. Agora vamos Sin peligro de traducción Agora sí Como acabados de escoitar, isto é En perigo de traducción, un espacio novo polo que apostamos nesta xenda cultural no que reproduciremos obras sempre na versión feita polo autor En este caso, é pola relación coa cor vermella vos apoñervos unha do recreación perdón, do quinto acto da obra de Shakespeare Macbeth unha traxedia una de cinco actos en verso e prosa, escrita probablemente entre 1605 e 1606. Para apañarvos en situación, direi que neste acto Lady Macbeth comeza a sufrir remordimientos e eh, son ámbula intenta lavar manch as manchas que cree ter de sangre nas súas mans. Comeza coa damisera da casa de Lady Macbeth, relatándolle lleo doutor o que ven facendo polas noites a súa dona. Máis tarde ven Lady Macbeth andando son ámbula. Escoitémoslo, pois. Pues. I have two nights watches with you, but can perceive no truth in your report. When was it she last walked? Since His Majesty went into the field, I have seen her rise from her bed, through her nigong yuon hair, unlock her closet, take for paper, fold it, grab the yuon, read it, after wash seal it, and again return to bed. Yet all this while in a most fast sleep.: A great perturbation in nature to receive at once the benefit of sleep and do the effects of watching. In this slumberary agitation, besides her working and other actual performances, what, at any time, have you heard her say? That's her, which I will not report after her. You made to me, and this must meet you should. Neither to you nor anyone, having no witness to confirm my speech. Liu Yu, here she comes. This is her very youth and you from my life, fall asleep. Observe her. Stand close. How can she buy that light? Why? It is stood by her. She has lied by her continually. It is her command. You see her eyes are open. Yes by their shins are shat. What is it she does now? Look how she wraps her hands. It is an acoustic action with her to seem thus washing her hands. I have known her, continue, in this quarter of an hour. Yet here's spot. Park, She speaks. I will set down what comes from her to satisfy my remembrance the more strongly. Out, damn spot! Out, I say! One, two, why damn? It's time to do it. Hell, is smirky! Fight, my lord, fight! A soldier and What need we fear who knows it? When no can call our power to account comt, Yet, who would have thought the old man to have had so much blood in him? Do you mark that? The thing of faith? Hath a wife? Where is she now? What will these hands never clean? No more of that, my lord. No more of that. You modeled with this starting. Go to, go to. You have known what you should not. She has spoke what she should not. I am sure of that. Heaven knows what she has known. Here's the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweat on this little hand. Oh, oh, oh. What a sight is there. The heart is surely charged. I will not have such a heart in my bosom, for the dignity of the whole body. Well, well, well. Pray God it be, sir. This disease is beyond my practice. Yet I have known those which have walked in their sleep who have died wholly in their beds. Was your hands, put on your night wand. Look not so bad. I tell you yet again Buker boy He cannot come out of escape To bed, to bed there's knocking at the gate. Come, come, come, give me your hand. What's done cannot be undone. To bed, to bed, to bed. xa non excusa para non ler. En Vision Lab temos a solución para os tos problemas de vista e adultámoslo cos modelos de gafas máis actuais aos mellores prezos. Lévate unhas gafas e de regalo outro exemplar para combinalos. Vision Lab, en Urzaiz 23. Non nos perdas de vista Farto de Coteumóvils sexa prehistórico Con ovo Sony Ericsson B23 Poderías estar escoitando Esta canción de Dylan ou incluso tela de melodía I've been the black E se non te gusta, Dilan, non te preocupe, xa que cos 2 gigas de memoria que incorpora, poderás ter toda a música, fotos e vídeos que queiras. E cos 5 megapíxeles que ten a súa cámara, poderás capturar todo o teu mundo. E agora, decide xa Deus a Bob, que teño que chamar. Novo Paz Irlandés Dublinerz. ...bo ambiente, boa música... ...e a mayor cerveza de importación... ...Tubliners... ...esperamos de la Rúa Venezuela... ...número 9... ...na floristería La Vermella... ...atopará sus mayores ramos de flores... ...o mayor precio... los mayores arreglos fúnebres... ...e cestas de freitas...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 Agora lle chega o turno o bloque de cine Que esta semana está cheo de estrenos Como Utopía 79 Julio de 1979 Na revolución sadinista É unha das últimas esperanzas e ilusións de cambiar o mundo Alguns españois Decepcionados por transición democrática Na España Viaxaron a Nicaragua en busca da súa utopía No momento de éxtasis Colectivo dos primeiros anos da revolución Se resquebrallan co inicio da guerra de contra financiada polos Estados Unidos. Outro estreno é A crisis carnívora, unha película de animación na que, que según ellos, que na que gracias ao pacto vegetariano todos os animais conviven en paz e armonía. Todos menos un, la hiena Krebel, que vive ca angustia sensación de non volver a comer carne. Decidido a calmar o seu apetito, unha noite Krebel acude ao cementerio dispu dispuesta a devorar os cadáveres, pero non pode facelo. Non hai ningún. O león e a súa amiga o tigre han organizado toda unha rede de alimentaria cos difuntos para manter os seus hábitos carnívoros. Outro dos estrenos, a isla das almas perdidas. En unha aldea ás orillas do mar, onde nunca sucede nada apasionante, unha rapaza de catorce anos, chamada Lulu, busca aventuras. Ela é unha experta no oculto e desearía que os fantasmas e os espíritos fosen reais pero ás veces hai que ter coidado co que se desexe. A outra que temos de estreno, Unha Noite para Morir, inspirada na película homónima de 1980. A máxica noite con que soñan todas as estudiantes do Instituto se converte nunha pesadilla para dona Keppel, cando o obseso psicópata que matou a toda a súa familia escapa da cárcel e venga a buscala. Agora chega o turno da nosa recomendación, Eh, coaccionados polo tema desta semana, a Cor Vermella, eh, hemos elegido o director da película, película "Gritus e Susurros, de Igma Berman, xa que Berman caracterízase polas súas escenas tremendamente dramáticas das súas películas, en esta en concreto adentrase profundamente coador tanto física como emocional das protagonistas. Sin peligro de traducción. Xa estamos, xa estamos na sección das versións orixinais. En caso, en relación co tema da semana, imos falar del arte como excepción e a cultura como a regra. O arte enfrentase a vida e entre eles existe unha batalla sanguenta. A regra desexe a morte da excepción e a excepción e o arte. A vida cotidiana dos seres humanos está plagada a sensacións e vivencias angustiosas nas que o medo actúa como agente en achenador e provoca a aparición de sentimentos agresivos e de estados tales como a locura. A guerra, en todas sus formas, é unha consecuencia desto. Lónxe da batalla das ambiciones en contra seu arte, como elemento subversivo neste infernal terreo, como único despertar no soño crecente das penurias e das violencias. Dicho terreo é a cultura, a regra, o conxunto de normas e costumes que esclavizan a voluntade humana e a condenan a sufrir pasivamente a súa propia malignidade, que en contra da súa máxima expresión e ao mesmo tempo o maior alonxamiento posible da salvación Horrible escándalo da guerra. Je vous salue Sarajevo. J'ai un look godard. Europe de la culture d'organiser la mort de l'art de vivre qui fleurit encore à nos pieds Comeza último bloque, o de música. Veamos qué concertos tenemos esta semana. O 16 de mayo, aquí en Vigo, claro. Temos a Rave Party Animals en la fábrica de chocolate. A los Tanganas Show la Iguana. A Exil más Haze shock y Doctor Barbong en la sala Baranoeta a las 10 y cuesta 4 euros. También tenemos a Lethal bis y Estrés en el Parque del Castro. Y es una entrada gratuita. E tenemos por último, este día 16 de maio, a Torres Vanz e un artista invitado en la sala Breogain. El 17 de maio tenemos en Gondomar a Treixadura, en el Auditorio Municipal de Los Tobío, a las 10. y luego eh, tenemos el ciclo de ópera en Vigo, organizado por Caixanova ...que se va a celebrar en el Teatro Sala de Conciertos... ...del Centro Cultural Caixanova a las 8... ...hoy mismo... ...y las entradas son de 12 a 20 euros. Sin peligro de traducción... Estamos xa no último bloque de versións orixinais e eh, vamos a poñervos unha canción de Lacrimosa, un grupo alemán de Gothic Metal, que nesta canción, Crucifixio, títulos eh, «Fai alusión a so amor e a desesperación». ¿Oíste? ¡Espera! Bueno, queremos agradecer antes de acabar a Xenda, a Jorge Barandela, Marta Ledo, Belén Díaz, Xiada Míguez, María Liste, Pablo hervés María quintas Lucía Álvarez, a equipo técnico Diego Rica, Javier Torres, Fernando Silva, que estuvieron en la mesa, E, bueno, con esto nos despedimos xa ata a semana que ven, mentres, pois, sigue preparando revólveres que o próximo programa centra no no oeste. Os teus beitos nunca diseron tanto con tan poucas palabras. Novo pinta beitos vermello intenso de Clarís. Con Clarís a vida é máis bela.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 Novo DVD de Red Hot Chili Peoples, Life at Good Stock. Concerto nun dos festivais con máis historia de Nova York, onde poderás escoitar o seu directo cos temas de sempre e os máis novos. Sempre coa calidade de Red Hot. Life at Good Stock, corre a mercaxa o novo DVD dos Red Hot Chili Peoples. cando se despertou, o dinosauro aínda estaba ao seu lado. Novas letras, novas letras. Relatos hiperbreves, contos, novas, entrevistas, poesía, todo isto e máis en Novas Letras, a revista literaria que pronto estará no teu quiosco.